Ja. Ja då Aliki? Mm. Eh, hur, eh, Vad har hänt sen sist? Jag vi är tillbaka Efter två veckor har vi eh. återförenats Det känns som väldigt lång tid Vi mm. har inte sett på en vecka heller Nej, Nej. Så det har varit som en liten eh, Men vi har ju följt varandra lite på Snapchat Ja det är kul. Mm. Alltså jag får fucking ångest över Snapchat För varje gång jag går in på vår Snapchat Så har ju antingen du gjort något frida Eller du gjort något annat. Alltså sanningen är, varför jag inte gör det Är för att jag har så dåligt minne Så att varje gång jag loggar ut från min Snapchat Och ska in på Monday Concepts Snapchat mm. Så glömmer jag mitt egna lösenord mm. Så jag var tvungen att maila Snapchat varje gång mm. Så jag vill skriva upp det Jag vet, men det känns som en besvik alltså, jag blir så besviken på mig själv Bara att jag ska behöva skriva upp ett lösenord Så varje gång jag säger, nej men nu kommer jag ihåg vad det är Jag kommer aldrig ihåg vad det är för lösenord Har Aliki Snapchat ha Snapchat, så alltså, ett två, ja men vad fan, som att någon kommer direkt. försöka hacka din Snapchat? Av ja, just nu. Men, men liksom så att det, är, det är viktigt att man har ett krypterat lösnord. Mm. På just Snapchat allihop Men jag har samma lösnord så att inte någon skickar olämpliga bilder till folk. Du inte väl? Mm. Nej. Jag tror att jag har typ fem personer på Snapchat. Jag är jag, jag rensar ju hela tiden. tiden. Bort, bort, det är bullshit du har inte fem personer jo, jag du har, har ganska många fler. Fem, det går ju också att söka på ditt namn, det gör inte på mig. Jag vill inte alls, jag tagit bort det. Va? Man kan inte göra det. Och vad kul cool det. Är. Mm. Ja, jag förstår. Men så, jag är jätteglad. Alltså, ni har varit så bra på Snapchat. Jag är mindre bra. Men mm. det grejen är att det kan man, det kan vara oprätt och du kan bara lägga upp på dina fötter när du sitter i sängen. Det behöver inte vara så här, här är jag och jättesöt eller någonting. Så det har ingenting med Instagram att göra eller så alike. Din ångest är helt obefogad Okej, men du har firat midsommarfrida jag på missomar. Öland mm. Det såg härligt ut Det var härligt, mm. det var det verkligen Det var, alltså För att prata om väder och sådär Nej, Så jag. har jag hört att det har varit väldigt dåligt väder här Alltså det har ju regnat där också, till och från Men jag tror att det har varit bättre där än när jag var i Stockholm Men du var inte i Stockholm, Hanna. Nej, jag var på landet mm. Hur var det för dig? Ja, var det, det, det var regnigt på midsommar Men det var fint de andra dagarna mm. Ja, men det var det för mig också Jag det är lite röd här ja, lite bränd. Mm. mm. Vad, hur har du haft det Lika? Vi behöver inte prata om min midsommar. <skratt> Men så, fort, så, går, det, så ja. går det när man, liksom, när man bara har två kompisar som man vill vara med. Och så försvinner ni. Då är man hemma med Netflix. Alltså, det är så det blir. Mm. Men vad fan, liksom, högtider behöver inte vara, förstår ni? Så här, det kommer en till midsommar. Och jag har hellre jättekul en helt vanlig dag än på just missommar. Typ. Mm. Ja, nu säger jag så mest bara för att jag ska känna mig bättre. Men <laughs> det är okej. Mm. Nej, men alltså, jag, har, jag har aldrig haft en fest midsommar. Midsummer. Mm. Eh, jag har ju alltid varit på öland förutom ett år. Typ. Ja Du har kört familje. Jag kör ju familje missommar. Mm. alltid. Det känns som så här. Det är ett säkert kort. Mm. Man kan gå och lägga sig klockan om man vill och man är ändå så här nöjd. Mm. Ja, man blir inte besviken. Men äter... gud man äter kakor och liksom, gör krans och sådär. Även om jag inte hade på mig min krans Så gjorde jag ändå en liksom, mm. För att det är kul så Du körde ju också familjeversionen. Hanna. Ja. Och det var lite som en så här, sista utväg Så du ja. var inte så här, någonting <hör> Alltså du hade ju ganska mycket ångest Över vad vi skulle göra på midsommar Och så, så bara, din sista utväg var så här Men jag åker mellan familjer liksom Och så blev det Och det blev ändå rätt bra va ja. mm. det, det var Vad min... mm. mm. kul vad mer har hänt när jag har varit borta? För jag har varit borta en hel vecka Vi var ute Åh gud, så här... Vi allikade personalfest uh. Vi kör på festliga veckan lite till Ja Absolut Personalfest Spelregler ändras Man får se människor på helt andra sätt mm. Och sen kommer man tillbaka på måndag Och då är det bara pinsamt och spelt <laughs> Och man vet att man delade något Fast det gör man tydligen inte längre Alltså jag pratade med folk som jag aldrig har pratat med. Och sen så bara blev det måndag. Och så bara kände jag så här stelheten i luften också dagen efter festen. Mm. Det var så här: någon lite så här tjock gammal. Eller vad egentligen, typ så här 35 kanske. Så här, nej, men han är lite, så här, lite, lite överviktig men ändå så här rolig. Mm. Så man bara kom ner och bara. Hö -hö. Jag har hört att det är folk som inte ens kom hem i natt. Men <laughs> bara, men hade ni kulla, alltså, så försökte bonda lite med oss unga. Jag bara, ju det var ja, absolut, jag hade jättetrevligt. Och han hade jag pratat med. Och jag hade jättetrevligt. Sagt pinsamma saker. Alltså, nu är det inte ens att man skämmer ut sig för folk man inte är, liksom, spelar stor roll när man, som när man är ute. Liksom. Här är ändå arbetskollegor och också vuxna mm. människor. Jag ser ju inte mig själv som en vuxen där. Nej. Och, och jag vet inte, jag har haft så problem med att kunna säga, vem är jag i den här smeten av vuxna människor och så, så blir det personalfest och då är jag liksom i mitt rätta element bara, dun, dun, dun, dun. Alltså, men de är precis likadana så conclusion här är att här, blir man någonsin vuxen, jag tror inte det alltså, jag kände där och då på dansgolvet att så här, vi var alla samma typ det är ju så. Ja, jag är Gud. Ja. Och så blir det stelt på måndag mm. Precis som det blir lite stelt. På, på, I skolan. I skolan. När man, liksom. Efter helgens fest. Men har du någon spaning, Frida? Nej, Var alltså... det någon tragedi? Var det något gråt? Grät du någon gång? Ja, när jag, då gjorde det min fot. Aha. Då grät jag. Mm. Och då tänkte jag att nu blir det kallmallas rätt igen. Nej. Vad <laughs> <laughs> återseende. Du strukar typ foten. Ja eller som du var jag, jag slapp en stukning Det var väl en lätt vrickning Jag kan inte de här termerna mm. men, men det var inte så farligt som det kändes Du får inte ta badminton på så så midsommar seriöst. så seriöst Fast hörni ni förstår inte Alltså ni har inte När jag och Ludvig spelar Då är det liksom på liv och ja, död. Vi är så jävla arg mm. Och det var också precis alltså Han psykar mig på, mm. Ni vet hur jag blir Nej, alltså, Jag blir så tävlingsinriktad så att det är ett skämt Och så var vi ändå ganska Nu vet inte jag då om han för jag blir också så arg för när, jag, jag blir arg när han vinner. Och sen blir jag arg när jag vinner. För då känner jag att, att han fejkar. Att han inte gör sitt bästa. Så jag bara, skärp dig. Gör, var bättre. Han bara, men du vann bollen. Jag bara, fast nej, jag såg att så här Förstår ni? Han bara, eh, och någon gång där så då slängde jag mig efter en så här helt omöjlig boll. Och bara ja. och då gick foten åt fel håll. Eh, alltså, jag vet inte om det är liksom att jag har varit eh, ute på en ö och... Eh, inte gjort, vart så bortkopplad. alltså nu har det varit så skönt jag har inte haft koll på min telefon överhuvudtaget det kanske vi har pratat om förut att när jag är där, det kommer att se att Snapchat funkar ibland och Instagram funkar ibland men sms funkar typ inte, samtal funkar typ inte, ingenting annat funkar och då gör det här alltså, att du mår bättre eller sämre? det gör att jag mår väldigt bra måste jag säga, för att jag är så här, jag har inte koll på min telefon överhuvudtaget och det är ganska skönt men det gör också att man är ju väldigt bortkopplad och väldigt så här ganska snabbt så vänjer man sig vid att inte så mycket händer, att man bara går runt och typ knappt tänker man bara liksom är så nu när ni säger så här någon spaning eller något spännande så, här, så sitter jag verkligen och försöker få igång min hjärna men jag känner mig så tråkig. Men grät jag, du någon här, gång? Det var, ja, jag sa ju det. Ja men minus den, alltså en frida gråt. Ja det gjorde jag. En gång. Så du känner det? Mm. Mm. Du känner, <laughs> du känner det. det i luften här? En... Jo det gjorde jag. Mm. Eh, och det var... var det för att det var så bra där? Ja. ville inte här. Nej, så alltså, typ. Ja. Nej, jag ska. Det var på lördag morgonen. Alltså jag var så trött efter min sommar. Jag vet inte, det är liksom, jag tror att när man inte har någonting att göra då infinner sig en trötthet som var helt brutal. Jag sov inte heller ut en enda dag. Det var liksom så grejer som hände hela tiden. Någon golfrunda hit och dit, ni förstår. så att jag vaknade på dagen efter min sommar och var så här, alltså jag har aldrig hörni. Jag vet att jag överdriver ofta, men jag har aldrig varit så trött. Så jag åt frukost och sen la jag mig i, så här, i sängen bredvid köksbordet. Så här. Och så bara la jag en filt över mig. Och sen så hörde jag liksom hur folk pratade med mig. Och jag låg bara och tittade så här, men jag orkade inte svara. och Jag orkade, alltså jag orkade ingenting, så jag låg och bara stirrade så här. Jag orkade inte sova. Så då so eller och sen gick jag och la mig. Och då sov jag bort halva dagen. För jag var så jävla trött. Men när jag kom gråten? Ja, just det. Fan, jag bort mig själv i mina historier här. <laughs> eh, och då när jag vaknade någon gång- så känd, låg jag tittade ut så här, när Ma Mats- och eh, det är min mammas sambo. Och Ludvig sprang runt och spelade badminton- och mamma var liksom sprang runt och städade- och Mimmi var på sitt håll. Och då bara kände jag mig väldigt... Eh, det kändes så tråkigt att det var över. Att alla bara var iväg på sina saker- och jag bara låg där själv och tittade på. Du menar att midsommar var öv. Ja, jag är så här, du vet, jag också jag blir, jag blir jag tycker så jobbig när mamma ska börja springa runt och städa så här, nu, nu ska vi städa och nu, nu ska vi åka. Jag och, och liksom och jag var för trött för det var det. Jag, jag blev så ledsen för jag var för trött för att göra någonting. Men jag ville verkligen så här, utnyttja för det var också det var sol och det var mysigt och så här, Jag ville utnyttja det sista. Men jag orkade inte det och då blev jag väldigt ledsen. Jag förstår Ja, det var jättejobbigt. Typical Frida lite. Ja. Förlåt, har, har ni gråtit någonting då? Nej. Du har inte gråtit henne. Jag var nära, men jag, jag lyckades. Vad då Nej, men vi tar det sen. va Okej. Okay. Nästa vecka Nästa vecka <laughs> Man måste ju spara på sina ja. historier Fattar du väl Ja men äh, cliffhanger mm. Mm. Vi, nästa, vi tar ut i nästa vecka Nästa vecka Kan ni höra varför jag var nära tårar ja, För Hanna är inte nära Ofta Hon kanske är nära tårar men de bryter aldrig ut Nej precis mm. Det är spännande mm. Okej okay. jag... Nej jag har inte gråtit Skönt ja. Okej okay, men vi går vidare då Okej okay? mm. Vi lämnar tårar Vi lämnar midsommar Det var okej okay. mm. ja. Ska vi köra en liten låt då En liten låt Okej, det verkar som att det är jag som får eh, kickstarta den här veckan Jag älskar när man sätter på play Då bara stirrar man på någon så här Så att ska förstå att det är du som börjar jaja, Och jag fick fyra ögon på mig Så att jag bara, okej okay. Jag bara, vad? Hur många är vi? Dina två Hannas mm. två. Hannas två Det blir det. fyra ögon Ja, det är ju typ tre och ett halvt Så att Anna skälar Jag ja. Jo, men det är så här mm. Jag har tänkt ett tag eh, på att... Eh, Um, det är så här i mitt liv Det händer inte så mycket Alltså Man utmanar inte sig själv så mycket Allt är på en väldigt så här jämn nivå mm. Man har det jävligt bekvämt På många sätt, jag har det i alla fall För jag har sett jobb som inte är så jobbigt Jag har ett så här liv som Det är inte så mycket toppar och dalar I så här. Vad jag känner att jag presterar Och sen får jag belöning för det Och sen så lever jag på att jag har varit så duktig och sen så är igen liksom, har en utmaning framför mig som jag ska klara av det är inte riktigt så, så var det ju typ när man gick i skolan, allt handlade ju om att så här, klara av mål och sen så, när man hade klarat det så var man så nöjd för man mådde så bra liksom. och du har ju haft så, så Hanna mm. i och med plugget liksom ja. jag kan inte ta det så jag mer den där frisiran. nej för ja. så att um, jag kände så här att det finns vissa grejer som jag har tänkt på att så här Ni vet, små projekt man har i huvudet Att man så här, det här skulle jag verkligen behöva göra Eller ta tag i eller, Det kan vara stora saker, det kan vara små saker men, Jag vill ha exempel uh, Du ska få a shitload av okay. exempel snart uh. Mm. Uh, men, men saker som jag känner så här Jag skjuter upp Jag prokrastinerar Ursäkta? Uh, det är ett fint ord för att skjuta jag upp Prokrastinerar. prokrastinerar Prokrastinate mm. för nyheten saker som jag skjuter upp men som skulle som inget som små projekt liksom, som jag skulle kunna ha i mitt liv för att min vardag skulle kunna liksom, få lite riktning och sen också vara mål som jag kommer som jag klarar av. Liksom. Det här känns som någon sån meta-meta för att mondikoncept är ju något form av projekt. Alltså ja, ett och det projekt, här är projekt i projektet. I projektet ja då? för att känna lite mening i livet. Ändå lite mer mening Ändå mer mening Vi ska verkligen tvätta, vrida ur den här trasan nu. Ja, men det... ja, ja men Men jag vill bara, mm. det, det är roligt Men jag tror att jag har känt bara på senaste tiden Att livet är, här. Jag har ingen grej som utmanar mig Och sen som jag kan se tillbaks på Och bara, men jag klarar det där Och du har haft lite sådana grejer mm. nu på Mm Och Hanna du har egentligen haft hela hösten Och, och här, hela sen du började plugga då. Mm men jag känner att på personnivå, att klara av lite mål, ha lite projekt och sen liksom när den här veckan är slut, då ska jag fan ha klarat något. Och känna så här, I accomplished a goal with a project. Mm. Så jag presenterar projektveckan. Det som är så häftigt här tycker jag är att nu har vi två veckor på oss. Ja, det är ännu bättre. Det är ännu bättre, för att det är nästan för lite tid. Ja, ja. Nu när det är sommarlov och, och saker och ting kommer emellan. Nu, har, alltså, nu finns det inga ursäkter, man har två veckor på sig. Mm. Det är som när man gick i skolan ni vet, och bara, nu har vi ett projekt. Alltså, pro Arbete? Projektarbetet. Mm. Mm. Alltså om man, vill, om man vill dra det till det. Mm. Alla i gymnasiet har ju sitt jävla projektarbete. Det heter gymnasiearbete numera. Mm. Mm. Mm. Tack. Men ni vet, när man så här... Ändå måste lägga lite tid och lite jävla och energi för att mm. det ska klaras av Och jag vet att alla har två, tre saker som man har liksom i bakhuvudet Som man bara, men det här skulle jag faktiskt vilja bara göra eh, Och eh, om ni liksom, jag, jag antar ju att ni har förberett det lite grann eh, Frida tittar på han alltså, mm. jag hade inte gjort det nu när du säger det så här Nej men Du får ta projektveckan ja, som du vill för du, Din eh, intro var inte så för mig Då får <laughs> men, du ta eh, ditt ni intro Ni har då? briefat varandra ganska dåligt mm. med andra ord Ingenting för vi har bara sagt så här Kan vi inte ha en projektvecka? Man får tolka det som man vill mm. Men jag vet vad jag behöver göra Och roten mm. till varför jag vill ha en projektvecka Är för att jag känner att Jag behöver känna att jag har klarat av lite saker mm. Mm. Typ så Men det är väl jättebra mm. Men kan du då vill jag komma till exemplen nu För mm. jag är ganska lost i den här projektveckan mm. Och jag ska demonstrera med Flera olika exempel mm. Alltså jag har ett projekt som är ett ganska stort projekt Och det är ju att jag Ska åka utomlands Just det. Jag vill ju åka i januari Lämna er Verkligen lämna er för att alltså ni var så jag mot mig Så ska jag bara lämna er mm. <laughs> Jag bara åker mm. Nej, men jag, jag vill ju åka någonstans Och det är ett jävla projekt. Mm. Och liksom jag blir så avundsjuk på folk som har kunnat bara åka iväg. För jag tänker så här: hur har du lyckats planera allt det här? Och gud vad du har varit duktig som har lyckats planera att du ska kunna vara i New York i tre månader. Fast det roliga är, är, att, är att de planerar. Att inte. De planerar inte. Det är, där, alltså, det är, det är därför vi inte. Men det... vi inte har lyckats resa än, av oss. För vi är planerar-typen. Ja. Och då blir det bara jobbigt. Men. men mm. Idén med en resa är ju att man ska åka och mm. bara se vart man hamnar. Jag vet Fina. Ja. Men det där är därför mm. det blir Göteborg, Göteborg, mm. Vi får se. men mm. ni. Mm. Ja. Nej, men ni fattar grejen okej. Ni fattar, jag är inte den personen alls. Och jag fattar ett. 90% av alla som är min ålder som har åkt någonstans Har kunnat göra det för att de inte har Behövt planera Utan mm. bara kört mm. bara kört. Och för mig så kräver den här resan Kanske mer en mental Liksom mm. Ett mentalt projekt Det är kanske inte så mycket vad jag ska bocka av Som jag måste fixa innan jag åker Men det finns några saker Som jag skulle kunna göra Till exempel boka resan mm. uh, Och jag måste jag, jag känner bara så här. Jag har projekt Costa Rica Jag ska åka till Costa Rica mm -hmm. Och jag måste göra någonting Som när vi kommer tillbaks nästa, vecka, nästa podd Så ska jag ha checkat av någonting Som gör att jag är ett steg närmare Den Costa Rica Mm. Pro din... Project Costa Rica Okej, okay, det är ett projekt mm. Du kommer ha flera projekt alltså. Jag kommer ha det här som mitt största projekt mm -hmm. Det står mm. nummer ett på listan ja, ett Kommer du listan? att skriva en fysisk lista Som heter projektveckan <laughs> Som du kan då bocka av Och sätta på, på spegeln hemma Så att du ser den varje dag Ja, det skulle jag kunna göra mm. Men det är inte riktigt det viktiga här Utan Det viktiga är att så här, Jag har två, tre, fyra projekt som så här. när jag är klar När vi kommer tillbaks Och pratar, då ska jag banne mig Ha gjort de här sakerna Men vad är det då nu mm. för dig? Okay. Project Costa Rica Jag vet inte riktigt om jag ska liksom, Hur kul är det att få idéer att höra att, ja, men Jag ska ju nog behöva boka flygbiljetten jo, så här. Men, det, men exakt, det är typ ja, mm. att Boka flyg Ja, Eller så här. Eh, kanske bestämma min rutt mm. Exakt hur du ska åka Ja, Exakt hur jag ska åka och när jag ska åka och sen, exakt när mm. Men är det, för det är bestämt nu Costa Rica För det har varit många turer hit och dit Exakt var i världen mm. Eller du är säker på Costa Rica Jag är säker på Costa Rica okay. Och sen kanske det blir lite Kuba, Lite Venezuela <laughs> <laughs> Kanske lite Nicaragua mm. Jag vet inte, men nej. Costa Rica i alla fall mm. Så vi börjar där Machu Picchu tycker jag du ska åka till I Peru mm. Mm. Jag, nej. jag vill åka dit. Okej okay. mm. Så nu har jag presenterat ett projekt. Jag mm. har några fler. Och de är på olika nivåer. Liksom. Men det här är ganska konkret, ändå så här. outer. Mm. Så nu vill jag höra, för extremt spänd på vad dina projekt är och varför dina projekt inte alls liknar mina. Nej, men jag fick lite så här panik när du sa Det här är någonting som man lägger mycket tid på Något som ska uppnås bla, bla, bla. Men här, Hörrö, är jag också, Har du också flera projekt? Nej det är ett det. Jag, jag trodde det var ett Nej, men stort jag har, fett jävla projekt Jag har ett stort fett jävla projekt Med lite underprojekt okay. Men så är mitt också mm. mm. mm. Okej okay, berätta Mitt projekt är Project Pretty <laughs> ja. För jag måste få litet uppsving nu det är dags. Mm -hmm. Och det här är inte en, en ytlig grej hörni. Utan det här är djupare rotat än så. För det blir sommar. Och man känner så här: det är nu som jag ska vara som lyckligast. Och det ska återspeglas i hur jag känner mig också. Jag känner mig fin och bra och framgångsrik och bla bla bla. Så då speglar sig det här i Project Pretty. Och då finns det lite olika grejer som jag ska göra för att uppnå detta. Mm -hmm. Det är både att jag måste städa i min garderob för att jag ser inte vad jag har för kläder. Nej. Så det gör att jag har fula kläder varje dag. Det är roligt när vi precis... alltså Jag känner precis samma sak här. Jag bara, mm. herregud, en rensning. Ja. När vi precis har gjort ja. den. Alltså. Men det är dags igen. Mm. Mm. Eh, det är... Ja, men liksom Allt ska liksom rensas så bli bra. Så att mm. jag har en grund. Sen är det också det här dagliga... Att man liksom går lite tillbaka till sig själv- och in i sig själv och tänker så här- hur på riktigt känner jag mig? Känner jag mig glad- då ska jag få visa det också Alltså det är lätt att man bara ha, Jag håller på med grejer hela tiden Och bara hakar upp mig på små saker Som gör att jag känner mig mindre positiv Eller mindre glad och framgångsrik Och snygg Så det är dags att börja känna det lite mer mm. Men jag ska Känna mig bra och fin varje dag Gud vad bra Och jag ska träna mm. För det gör man att man känner sig stark Vad ska jag göra mer jo ja, men, vad va fan, gå tillbaka Vad va fan, vad fan? Va fan Du måste tänka nej, nej, lite nej. mer djupt nej, nej, nej, nej, nej, utan jag vill veta mer eh, Berätta Hanna mm. Project Pretty Alltså, kan du inte, för att jag menar lite, Den lilla ytliga Du bara, jag har Project Costa Rica, vad mm. du Jag bara, Project Pretty Det är också ganska ytlig Nej men det är ändå en resa mm. Ja men du gör kanske en inre resa nu mm. Jag vill bara veta, för att alltså, jag vet att Jag tycker det är lite taskigt man fortfarande bashar det här med att man, När man tycker att man är En jävla foxy lady Alltså snygg på utsidan Och ytlig Med kaninöron ja. ja Alltså att det inte är så jävla ytligt Nej, nej. Och jag blir fucking sur, så alltså ja. att du också sitter här och bara nej men det här är en ytlig vecka det får man vara ytlig, det här är en ytlig vecka det här är faktiskt en väldigt djup vecka för mig <laughs> nej, men ni fattar och jag kände bara att det är i början på sommaren och ska jag ha en sån vecka nu, då ska det vara nu ett sånt projekt, mm. att såhär Sätta ribban på hur jag kommer känna mig resten av sommaren. För hur mycket det... viktiga saker Och jag ska vara glad och lycklig- då ska jag inte sitta så. Här, oj jag har fult hår- eller oj jag känner mig tjock- eller oj jag har inte tränat, inget sånt ska jag få- jag ska ha försökt i alla fall. Mm. Sen kan jag vara så. Här, ja, det gjorde i alla fall- vad du kunde ha när du <laughs> två veckorna. Mm. Lite så. Men förstår du, det är här, jättesuperkonkret, betyder det, mm. det här att så här, varje dag när du går till jobbet ska du känna dig fin? Ja, varje dag, oavsett vad tiden är- vad jag ska göra- så ska jag känna mig stark, oövervinnlig och snygg och bra. Mm. Så att jag inte i alla fall ska sitta så här på tåget hem och bara ah, Ja men det är inte så konstigt att eh, jag inte har några nya tinder ner, för jag är ju rätt ful. Mm. <laughs> alltså det är inte så kul att känna så. Mm, nej. Eller bara så, här, ah, men det ja men roll att jag åker hem nu för att jag har ändå fett hår. Liksom. Nej precis, mm. exakt. Mm. Man bara, ah, jag, var ändå, jag fick inte till en bra frisyr idag så då är det lika bra att jag mm. åker hem. Mm. Nej, det får aldrig stoppa mig. Nej. nej. Det är lite, ah, lite så jag tänker mm. Project, Pretty. Project Pretty Det var ett projekt mm. Som jag tänkte på Men det finns ju tusen grejer i ens liv Som man ofta tänker såhär Tänk om jag, jag borde göra det eller jag vill ju göra det alltså, Och jag tänkte att det är bra ändå att säga dem högt Mm och jag tänker att du också har sådana saker, Frida. Vi mm. ska försöka få fram ditt projekt för veckan. Mm. Men jag tänker ofta på att jag borde göra något av mina låtar som jag har skrivit. Jag Project singer-songwriter. Ja, det kan jag vara så här: Bli lite ledsen över när jag tänker på nästan. Mm. För de bara gick till spillo tydligen. Tre år av mitt liv. De bara dog där. Så blev du jurist. Alltså försvann. Mm. Det är skittråkigt att tänka så. Mm. Så det är ett projekt. Alltså det är ju förvaltandet av. Mm. Låtbanken Ja, mm. verkligen Och musikintresset mm. Alltså, det är så tråkigt Det här goes för liksom alla som Man hade något man tyckte man var lite bra ja, på Dans eller målar Dansen måla. eller skridskoåkningen Skriva eller... musik eller skriva en bok mm. Alltså någonting Och så bara slutar man med det För att man inte, vet du varför man är lat? Nej. Jo men lite Johanna. För att man inte orkar Och för att man känner så här: Jag är ändå inte bäst Så varför ska varför, jag hålla på mm. Varför ska jag hålla på När det kom, ändå mm. inte kommer leda någonstans mm. Mm. Och där sitter problemet jag vet, jag vet Det ska inte vara ett resultat Utan det ska vara ett skapande Nej. Mm. Men om du lyckas mm. komma på vad du skulle kunna göra som är som ett litet mål mm. Då har du ju liksom klarat av projektet När du har gjort det och om det är att jag ska skriva tre låtar till Eller så här, jag ska ge tre låtar Till tre olika människor Eller vad som helst Så har ju du satt ribban för när projektet är klart mm. Förstår men, vad jag menar Men vill du att projektet ska vara aktivt Eller kan det till och med vara så att du En gång för alla bestämmer dig för att det är okej okay? Du håller inte på med musik Nej, Eller du vill, vill att si det ska helvete. vara så här Nej, men Jag behöver gråta nu sen men, jag tror. <laughs> Tjaskar du ju? Nej, nej, nej Hanna, jag ville bara försöka få reda på exakt. Nej, jag vill, vill du inte. På nej. Det? Du vill hålla på med det Ja, så? det är Klar. klart jag vill. Nej, men vadå? Det är inte klart. Jo, det är klart. Okay. Ja. Ja. Ja, men då känns jag, det jag, nej, inte så. Jo, nu, för jag kan vakna upp vissa dagar och känna så här. Mm. Jag ska nog bestämma mig nu för att jag bara gör inte det här. Mm. Jag håller inte på med sånt här. Det är inte den jag är så. Nu har jag bestämt det. För att jag kände det är så jobbigt att... Jag är inte. Mellanland, jag är, jag är ingenstans. Så det är, men förstår du? Ja, men det är också ja. okej okay att inte vara den som har hoppat av jobbet för att skriva låtar. Det är okej okay att göra något helt annat och tycka att det är kul. Mm. Och det är okej okay för dig att sjunga lite på fritiden även om du blir något helt annat. Ja. Det betyder inte att någonting har gått till spillo eller att du måste lägga av med det. Nej, nej absolut inte. Du får bara inte. inte göra det olyckligt. Jag så bara menar så här: att det kanske till och med är så här Tycker jag ens att det här är kul eller håller jag bara på? Det har vi ju också pratat om. Men, så här, ja, men jätteskönt att höra att du, du vill ju det här. Ja, men jag vill hitta min väg. Mm. Jag vill inte göra någonting som jag inte vill. Mm. Nej. Mm. Det, låter väl, det låter väl jättebra. Får du någon inspiration nu, Frida? Alltså, det enda jag sitter och tänker på nu, och det är väldigt jobbigt, det är att jag så himla gärna vill bygga någonting. Bygga? Jag ska inte nu. En båt. en båt, en bil. Jag tänker så här, jag skulle vilja bygga ett hus. Så känner jag inte en stor, en så lite frigebot. Renoverat. Typ. Ja, jag skulle verkligen vilja få hamra, få såga, få mäta, få tänka, få räkna, få måla, få liksom, och sen se det färdiga resultatet. Men åkte till mitt land typ, nej, men förstår ja. du? Jag, jag känner att så här, nu min syster renoverar sin lägenhet och jag var helt tiden så här, kan jag få hjälpa till? Kan jag få göra något? Kan jag få hjälpa till? De bara, ja, du kanske får, kan få så här, plocka in bestick i lådorna när de är klara. Jag bara, nej det var inte det jag menar Alltså jag vill verkligen så här, typ vara med och, och hamra och slita Såhär riva Alltså stället. du vill köra egentligen hemma Ja men typ mm. och det är så här, jag... Men vadå, det går ju på ett djupare plan Alltså där jag vi om ett projekt mm. Alltså där du kan känna såhär stor fet tillfredsställelse Av att det är klart <skratt> jag vet. När du får titta på resultatet jag vet. Och kan inte du Finns det ingenting i ditt hem som du behöver rusta upp Jo jag behöver rusta upp mitt, mitt, mitt sovrum Men det som är problemet är att så här, det är fysiskt omöjligt De här två veckorna för att jag jobbar varje dag Men gör inte Man får ju höfta lite alltså, hallå. <laughs> Får jag köra det här projektveckan lite senare Ja klart du får Försäkta. det Men nu ska vi ju nu ska vi brainstorma Projekten mm. Mm. Alltså det är ett projekt som jag såhär Varje gång jag ser min säng Så känner jag så här. Jag måste göra det här, jag måste göra det här. För att den står på ett sånt sätt Så att jag inte kan dammsuga under den så du får förstår panik? Ja. så att jag får panik För varje gång jag då ska städa så, är det, så här, det blir aldrig rent, för att jag kommer inte åt Och det är liksom damm Jag känner att jag bara ligger i en dammsäck mm. Och bara mm. andas in allt damm Och det måste jag verkligen ta tag i Men kan inte du börja tänka de här två veckorna då? så? Här? Men det har jag... redan gjort Jag har redan du vet print screenat och Exakt mm -hmm. hur jag ska göra och så här. Det handlar bara om att så här, trycka på go men tryck på go då. Ja men det men också, det kostar ju pengar. Alltså, det är liksom, det är du jobbar ju saker. nu. Det ja, får jag men då tänker jag så här, jag vill jag verkligen slösa det på, ett, på att göra vill om Vill du det få åtmar då? Av Nej, dammet. det vill jag inte. Nej. Nej, men ni, alltså, jag säger inte att så här, jag, jag bara jag går ju så jävla mycket igång på att bygga mm. saker mm. och att här, ha ett verkligen ett fysiskt projekt. Mm. Mm. Ja, det är någonting som jag eh, tillfredsställs väldigt mycket av. Kan du inte bygga... Förlåt att jag kommer... Men typ, jag känns som en fågel. Men kan inte, det inte det du bygga, bygga dörrar till ditt skåp? Seriöst, egna dörrar. Till mitt skåp? Ja, men till ditt... Där sopen är. Vänta. <laughs> till i ditt kök. För nu har du ett bynke Och jag vet att det är originaldelen, men du kanske kan bygga två dörrar själv. Med gång Men det är inte så jävla svårt. Det är två... Ja. Jag vill ju liksom snitsa. Jag vill liksom. Jag vet ska ta till. Vet ni vad? Jag tror att Frida vill ha som Project, project Runway. <laughs> Så. Alltså, ni. Sy mig. Jag Alltså, jag vill se någonting. Ja. Ja. Kanske. Jag kanske ska se mm. någonting. Jag kommer ni ihåg hur mycket jag se där. Ja. Jag älskar det och syn. Mm. Men sy något då. Kanske ska se någonting. Vad ska jag se? Jag vill se något jättefint. Mm. Vi får googla på det, Pinterest ja. där, där, finns det mycket fina grejer ja. man kan sy Man kan ja. sy liksom sin egen Fallabella Stella bag Va? Ja, nej De blir fel. men man kan det, ja, men det är, <laughs> fast, Jo, men jag kanske ska sy ett par jeans då alltså, ja. Men man kan se på byxor eller ja. något Ja, ett par wow. De perfekta, nej, men jag byxor. känner att jag vill sy en här gal klänning, Men så tänkte jag, när fan ska jag använda den Ser ni, jag vill, mm. jag vill sy en här Ida Lanto klänning liksom. Ja, mm. men sy och väldigt fint mm. Det kan jag göra. Till Sias bröllop Si vad du ska på det ja! på Sias bröllop Hon kommer att bli så glad över att jag sitter nu också Förlåt, nu lyssnar ju Sia på podden Gör hon? Ja, Sia är fridags moster och hon ska gifta sig Ja, och jag har tänkt så mycket på Det är ett höstbröllop mm. Mm. Röd, lite såhär, så jag men, tänker lite lila spets, Det måste ändå då. vara långklänning liksom. mm. Gud honom, mm. det, det här ska jag göra Är det mm. ditt projekt då? Ja det är ett av projekten Men mm. sen också Hanna, när du mm. börjar prata om product pretty, mm. Då känner jag ju så. här: jag har aldrig haft en så här Träna två dagar på Nej, två gånger om dagen Två gånger om dagen mm. eh, Äta protein shakes mm. Jag har aldrig gjort någonting sånt Och jag bara skulle verkligen vilja pröva Om jag orkar det Prova kan man väl alltid göra. Ja, men det är också svårt nu när project jag jobbar. Project power. Mm. Project fucking power. Project sewing project building <laughs> and also project fucking power. Mm -hmm. Snyggt ja, jag ska, jag ska, de här idéerna ska gro lite nu på mm. den gång, men jag känner att så här någon av dem blir det. Ja, jag vet inte så bra okay, bygga kanske inte går, men, mm, det, ja. det är kul för att det, finns, det finns liksom en kärna av att du vill vara kreativ, du vill skapa någonting. Mm. Mm. Hos Alike finns det du vill ta tag i någonting. Det är mentalt. Du vill liksom komma någonstans framåt. Mm. För du vet att det är din framtid. Och hos mig är det så här... Jag vill vara snygg. Jag vill bara vara snygg. Nej, Nej men det är inuti. Ja. Ja, det är en inre resa. Du vill jobba med dig själv. Ja. Mm. Och mina sånger. Mm. Just det. Du var fint. Mm. Nej, men jag tänkte på vad vi skulle prata om den här podden. Mm. Vi pratade om sommarveckan. Alltså det var ju... Förra veckan. Mm. Vi, vi pratade mest om min kamfilobatt. Ja, och, och vad man ska kurskap. göra i sommar och så. Mm. Men jag tyckte vi glömde en viktig aspekt, och det är att sommaren, ofta är man ledig. Mm. Och man kan tänka i större, för att efter sommaren så är det mycket som ofta känns som det ska förändras. Ni vet så här, man kommer tillbaka och nu är det höst, och nu ska man börja plugga. Då har man eller. mycket projekt. Ja, det blir som att sommaren ofta är en så här transportsträcka till när man börjar så här utvärdera lite. Visst känns det nu, mm. trots att... För jag kände det någon när jag är att Trots att man jobbar och trots att så här... Så känns allting på lossas På låtsas? Jag känner mm. så här... Det här är liksom... Det är inte ens jobbigt för att så här... För det, är det här är inte på riktigt. Mm. Mm. Alltså, mm. nu bara jag gör det här lite grann. så här, Jag jobbar inte nu. Jag är bara här lite grann så. Förstår ni? Så känner jag. Mm. Jag känner precis likadant. Mm. Och det är bara för att det är sommar. Och det är mm. konstigt för att du är ändå samma jobb. Och har alltså, det är exakt här, samma. Men, men det är, reglerna ändras på mm. något konstigt sätt. Vidare ja, så att då tänkte jag på hur viktigt det är- som vi brukar göra, för jag, vi började med det- när vi var på mig, att man liksom sätter- hur många punkter, alltså från ett till tio- hur saker är i livet. Mm. Och hur viktigt det kanske är- att göra det nu under sommaren- för att när vi kommer tillbaka- så måste vi se till att det blir bra. Och att man kanske tar sommaren till att utvärdera- som ett stort projekt- de här olika grejerna i livet- som inte alls känns hundra procent. Mm. Typ så här, hur känns familjen- Jo, det är en femma. Varför är det en femma? Jo, för att jag bråkar så mycket med pappa. Ska jag bestämma mig för att när jag kommer tillbaka efter sommarlovet och börjar skolan igen, så kanske jag ska ta tag i det. Mm. Liksom en tid för eftertanke. För ofta så har man ju lov. Mm. Mm. Vad tycker ni? Jag tycker det låter väldigt bra. Jag tycker att det också är ju så här startprojektet är ju då att så här. Hitta sitt projekt mm. Att utvärdera Och utvärdera precis allt Precis som du säger För mm. vi, gjorde, vi kanske ska gå in på det lite mer mm. eller Att vi så här, verkligen gick igenom Alla de här stora pusselbitarna mm. Och hur det känns i livet Och då fick man också en ganska så här bra känsla På att och, och beta ner Okej, okay, men varför, precis som mm. du sa um, Och då blir kanske det stora projektet Kanske inte går att göra De här två veckorna nu Utan man kanske får skjuta upp det mm. Och, och göra förarbetet nu- och sätta igång på riktigt när det passar en. När man är tillbaka från semestern- eller när, när man har tid och kraft och energi- eller vad det nu handlar mm. om. Så. Men det är ju liksom de stora projekten i livet. Precis som ja. du säger, det är de tårtbitarna- som gör ditt liv. Mm. Alltså, alltså typ. Costa Rica är inte en tårtbit- i mitt liv just nu. Däremot är min familj det, mina vänner- min självkänsla. Ja, men vi kan gå också. igenom tårtbitarna mm. så att folk kan få en uppfattning om vad vi har tagit för att förut. Mm. Nu ja, det jag gör, för det vi gjorde var att vi bara satt ner och så, så hade vi inget att göra och då bestämde vi oss för att utvärdera varje pusselbit i livet. Mm. Eller tårtbit i livet. Mm. Mm. Med en sk mellan skala på ett till tio. Mm. Mm. Och en tårtbit var ju familjen. Mm. Då tänker familjen. jag mamma, pappa och syskon typ. Mormor och morfar. Ja, de är viktiga Hallå? Sen var en tårtbit... De nära vännerna och en tårt typ de ytliga bekantskaperna. Mm. Jag tycker Viktigt. att det är stor skillnad. Man kan, man kan ju ha jättemånga ytliga och känna att jag har mycket kontaktnät- men jag har ingen nära vän. Mm. Ja, det känns mm. bra bland de ytliga, men det känns inte bra bland de nära. Mm. eller tvärtom. Precis. Mm. Kärleken såklart. Mm. Kärleken. Alltså, avsaknaden av kärlek. <laughs> eller att den finns. Existerande mm. kärlek. Precis. Ja. Jag tänker att framtiden är en pusselbit. Det. För det kan göra ens hela liv panikigt- om man mm. har en dålig inställning. Typ vad kommer hända, vad har jag för plan, bla bla bla. Det är roligt att vi inte ägnar så mycket åt det förflutna. Jo, men, nej, men det, jag det, det kan man inte utvärdera. Bara. Mitt förflutna är en trea. Ja. Alltså. Ba, men kan du ändra på det? Ja. Men ändå, ba, nej. Ni, även om att inte på- och titta tillbaka och sådär- eller alltså, blicka bakåt- mm. så kan det ändå vara vettigt- att titta bakåt och se så här: Okej, okay, jag har gjort så här så jävla länge. Nu ska jag sluta med det. Mm. För att man kan lära sig någonting om sig själv också. Genom att titta tillbaka. Jo, ja, jag håller inte med, mm. med mig om det. Jo, jo, jo. Istället för att hela tiden, när man hela tiden blickar framåt så har man ju en vision om vad man vill va Men, men sen så kanske sluta med att man ändå är bete sig precis på samma sätt som man alltid gjort ändå. Så brukar jag upp göra. Alltså man måste uppmärksamma Var långt man har kommit i vissa områden mm. Typ såhär gud det här skulle jag börja gråta för För en månad sen mm. Men nu har jag lärt mig det man... ja, men det är lite det jag menar mm. att såhär, Man kan gå tillbaka ett år Man kan gå tillbaka och säga Vart var jag i livet där Pratade du inte lite om det också Att, såhär, att, vi, att vi jämförde ja. sist vi Det sa vi ju Att såhär, sist vi var på Möja och nu mm. såhär, Hur mycket som har hänt och, mm. och i livet Precis mm. Mm. En till tårtbit på sörbit Ja Har du någon du tänker på? Vi hade vännerna Vännerna Vänner var två, familjen, kärleken, jobbet. Jobbet, mm, det framtiden. är det framtiden. Ja, med skola, jobb. Nej, skola/jobb uh, och karriär. framtiden. Mm. Och, sen, och sen självkänslan. Ja, och sen fritiden, hur kul. Mm, jag har. tänkte precis uh, man borde ha någon sån här nype, uh, eh typ. Mm. Tänkte så Sims parametrarna, ni som har spelat för Sims. <laughs> alltså ty. alltså en bara ambitionsnäing faktiskt. Familjeliv. Ah, Motherload. <laughs> mother <load. laughs> det är det enda jag vet jag om Sims. Things. Jag bara om att välja kläder. Helvetet. Vet ni vad jag gjorde förra gången jag var på Mia Då gjorde jag mig själv. Jag gjorde Jakob. <laughs> För att på Sims 4 eller 5 var det. Men, vad gjorde du det här? På finns, Sims det har, i telefon. Nej, men Jakob har det på sin dator. Mm. Och då kan man dra i ansiktet så att det ser exakt ut som en själv. Nej. Jo, så jag bara... Det är ganska likt. Så ska man dra så här, exakt hur tjock man är allting? Du bara den pojkvänen vill jag ha. Han ska se ut så här. Alltså bara, kunde du gjorde du, och du och alla barn? dina gamla killar, alla. Nej, det gjorde du inte. Jag samlade stad med, med bara dina killar killarna. <laughs> Juster. <Schist. laughs> vad kul. Det ska jag göra någon dag? Okej, okay, för att gå uh. tillbaka. Vad gör vi av de här pusselbitarna? Slash tortbitarna. Jag man... tycker mer om pusselbitar. Uh. Jag kan inte förklara varför. Nej, pusselbitar. Okej. Okay. Man sätter betyg på dem. Okej. Okay. Och det tänker jag baseras på en. Alltså det måste ju bara vara en känsla man får. Det kan mm. inte vara så här. Det är ju ändå bra men det känns ju ändå dåligt. Alltså då blir det ju dåligt. Om mm. mm. det känns dåligt. Försök vara så nära realitet ja. som möjligt. Kan inte Och då, du dra något från ditt liv alltså? Men jo, men känner du så här att i bara andan kring projektveckan att så här, jag tycker det är skitbra. Det här är som ett sommarprojekt. Ja, det här är som ett sommarprojekt mm. när ni vet har slut på samtalsämnen i polen med er kompis. När jag solat hela dagen och är så här, mm. ska vi köra en utvärdering nu? Mm. För man tänker till. Och det är ganska skönt att med någon vara så här, men då tar vi tag i det. Alltså det här, nej det är inte okej eller är det så bra med min pojkvän nej det kanske inte är det. Vi kanske ska borde göra slut eller vad det nu än är. Och det är så här du måste sätta en siffra på hur mm. är det just nu? Mm. Och då blir man ju så här shit, det var fan inte så bra. Eller så här gud, mm. det här har jag inte ens tänkt på för att jag tänker inte ens på hur bra det är med min familj, men mm. det är en tia. Mm. Det kan inte vara bättre. Typ så. Och så är det någon annan som bara Men gud det är inte alls bra med min familj Man får liksom upp ögonen mm. Sen, Man hjälps åt mm. Men alltså wow jag ska verkligen göra det här Och då var ju syftet då eller så här, När det blir höst När löven Faller, faller av Och kvar Är vi ja. Då så Tar man det här Där det är sämst betyg Mm Alltså för mig just nu kanske det skulle vara... Hmm. Det är nog skolan faktiskt. Mm. Mm. Den är inte i framtidstånden? Den är inte bra. Nej. Alltså. Nej. Då tar jag när skolan börjar och jag är så här... Det är nu... Äh, jag kan sluta. Ska jag sluta? Mm. Ska jag du är så helt radikal bara. Jag, jag, kan, här, jag kan sluta. Mm. Jag kan bestämma att jag ger det ett år till- och sen åker jag utomlands- och blir det inte bättre då så slutar jag Alltså Då är det dags att ta tag i den tårtsbiten Och fokusera på den tårtsbiten Och göra någonting åt den tårtsbiten Och fråga dina kompisar om den pusselbiten mm. Och så vidare mm. Mm. Bra. Vad är din sämsta pusselbit nu då Aliki Oj du sätter mig på potan. Men Vi måste vara lite mer ärliga Vi har mm. glömt bort det Gud vi har glömt att vara ärliga och vara nakna Mm Um, Knäpp upp lite. Knäpp sitta, lite Sitta mm. nakna och spela in Så att man inte glömmer bort det <laughs> Knäpp upp någon gång Nej. Jag knäpper upp mm. um, En pusselbit som inte är så bra Det är um, jag, jag tycker det är så tönt att kalla den för Självkänsla pusselbiten självkänsla. Kan vi kalla den för något annat Typ jag biten Ego boost Nej, men, Mi biten Mi bit ja. mi, -bite. mi bite Mm. Den är inte så bra nu. Uh, PGA så mycket. Uh, och alltså Det här känns som ett livsprojekt. Det är mm. det ju, ju. Alltså, mi-biten är ju liksom... Den är ju cray. Cray-jobbig att ta tag i. För den, alltså den kommer aldrig vara 100%, tror jag. Men det finns andra bitar som skulle kunna vara bättre och inte är så jävla jobbig att ta tag i. Men skulle inte du vilja... Förlåt, mm. jag bara spinner vidare lite på mm. mi-biten. Mm. Gör det. Skulle du inte kunna tänka dig att... Varför är inte mi-biten optimal? Hur skulle du vara. Hur skulle du känna om mi-biten var en 8, 9. Om jag antar att den är en trea. Eller jag vet inte, Jag gissa nu. <laughs> mm. jag, jag vet inte riktigt vad den är. Och jag tror att så här, Jag tror att. Ehm, det, kom, det, det krävs lite ganska mycket, väldigt mycket bara eftertanke för att verkligen kunna pinpointa vad är det som gör att så här, i mig själv så känns det inte hundra mm. um, procent så han är, jag vet jag, vet inte, jag har ingen bra svar på det utan det är så här jag vet bara att jag har mått bättre i mig själv och jag vet att det har funnits tillfällen då jag det känns liksom bättre bättre. <laughs> och nej men då det känns mer än bara bättre så då mm. jag känns så att alltså jag verkligen tycker om mig liksom Mi. mm. men, men när var det och varför? Du måste försöka ja, jag förstå. Vet, jag vet men det här, det här, det, jag vet jag vet I vilket sammanhang var det och när mm. och vad var du? Jag får väl göra det. Mm. Alltså jag, kan inte, jag kan inte ge dig så mycket material nu. Och jobba med. Känner mig besviken? när men här försöker man vara någon slags report och så får man inget svar? Ja, alltså, det är så jobbiga personer inte Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Nej. Hemskt. Men, men då är jag ärlig och jag knäpper upp och jag säger så här: Min biten är fan inte hundra procent. Och jag skulle vilja att den här sommaren får bli en sommar då det byggs upp. Mm. I don't know how, I don't, I don't know, know when, when I don't, I don't know, know under when. what circumstances <laughs> Jag älskar att man här, låtsas att man vet vad man ska säga mm. Okej, okay, men vi lämnar min biten ah. Och återkommer till den i höst ah. Och sen, eh, ja men jag har projekt alltså, Jag får kalla de här bitarna för mina för projekten mm. Och för va, i varje bit så finns ju ett projekt Som det ska uppnås ett mål och liksom, mm. så jag har ju egentligen alla men om jag ska säga bara på raka arm så är det mi biten ytliga vännerbiten. Den ska byggas upp. Den ska byggas upp. För jag orkar inte mer på Nej men det är väldigt väldigt bra. Jag gömta. Nej men jag tycker väldigt, jag på en, bra. Bra, bit mm, på en, en bra, <laughs> bra bit väg på en bra bit väg. bra bit väg. faktiskt. Och sen har jag familjebiten. som också... också skulle kunna mm. vara mycket bättre för nu är jag så här jag vill bara flytta hemifrån och bla bla bla. Mm. ni vet. Mm. Okej, från en bit till en annan. Frida? Mm. Från en liten bit till en annan bit. Ja. Till en annan mumsbit. Ja, Frida, kan du inte säga dina sämsta bitar? Dina sämsta. Mm. De som är under fem. Där går smärtsgränsen. Ja, men alltså högst upp är väl då också my-biten. Alltså sämst? Alltså den är absolut sämst. Högst upp på sämsta skalan. Varför? För att jag känner, jag känner att jag inte känner mig själv och det, och jag har känt så ganska länge nu Och det är en ganska obehaglig känsla tycker jag Att såhär hela tiden går runt Och bara så, här, vet, Att man känner att man går i någon annan skol, Man bara, mm. vem är jag ens? När jag, och jag hör mig själv säga saker Jag ser mig själv göra saker Och jag tänker så här: Det finns liksom ingen substans i någonting Det finns ingen Jag känner inte den här basen mm. Den här tyngden jag känner är fida. väldigt fida. Ja, jag mm. känner mig väldigt loss i det. Och det har jag väl varit eh, så länge den här podden har funnits i alla fall. Så att det kanske är, det är så här... Nu dagar ta här. Vem är jag? Eh, ja, men det, och det vet jag liksom inte riktigt. Eh, Nej. Känner jag. Det går i perioder. Men det är också... Jag känner väldigt mycket att det är, Och det, det är någonting som jag vill jobba med. Men det är mer långsiktigt kanske. Mm. Att... Vem jag är i relation till andra Att jag hela tiden är en spegel Och att jag är så himla anpassningsbar Och det mm. kan vara en väldigt fin egenskap också mm. eh, Så känner jag snarare Att just nu så är det en ganska förödande Egenskap för mig För det gör att jag blir så förvirrad i vem fan jag är mm. Att jag bara känner att så här, Jag är bara någon Jag är ingen, jag är bara någon i ett utbyte med en annan människa mm. Och det tycker inte mm. jag om Får jag säga en jättespontan Jättesnabb psykolog tanke ja, ja, ja, jag fick ja, absolut. Alltså, Det är inte så att jag har löst ett problem nu men ibland kan jag få lite panik av det också för att jag håller på att ändra mig själv mm. för vem jag är bla, bla, bla. Mm. och jag tänker att riktmärket kring vem man ska vara är den man tycker om att vara alltså i vilket, vilken spegel tycker jag mest om då? är det den spegeln som är så här mm. den frågvisa sådär som känner sig så mm. är det den spegeln som mest lyssnar Och alltså jag vet inte men att man tar de speglarna då som man tycker om typ att när du är med Ludvig mm. så tycker jag tänka mig att den personen några av de gångerna eller alltså kanske mm. inte alltid men många gånger när du är med Ludvig tycker om vem du är för han tycker om dig. Mm. Och då kanske du ska vara lite mer så hela tiden. Mm. Förstår Studia. du vad jag menar? Ja men jag tror att det är ju min toppperson. Mm. Alltså den eller den jag är mer så det är Gud, ju mina, det är två, mina två favoritpersoner Så är det ju mm. eh, Men samtidigt så är det så här. Eh, det, jag, jag känner att jag är En ganska dålig version av mig själv Beroende på i min familj så här, det är Beroende mm. på i vilken konstellation jag är mm. Jag kan känna så här, Att det är väldigt dåligt många gånger När jag är med båda mina syster tillsammans Medan när jag är med dem separat Så funkar det ganska bra alltså, så här, och, det, och jag vet att det beror bara på mig Det beror bara på att jag är kär och jag tror att jag är ganska van vid att här, trampa på tåna lite och så här, känna in okej, okay, läsa av stämningen istället för bara köra. För det är ju så jag är med er. Eller mm. när jag är med Ludvig. Att jag, bara så här, jag är ju bara. Um, och mer inte hela tiden läsa. Alltså jag måste bli eh, mindre. Läsa av situationer, läsa av människor, läsa av stämningar och bara vara var lite mer. Mm. Och sen tycker jag bara att det är jobbigt att känna så här, ja ah, men då kanske inte jag kan vara med den personen. Alltså det är lite där mm. jag Eh, börja fundera lite, såhär, Ska jag bara acceptera att jag inte mår bra Av att vara med en person som får mig att må så här Eller får mig att bli så osäker på mig själv typ. Eller handlar det bara om att jag måste eh, Uttrycka det kanske Till den personen, så här: jag är förvirrad Jag vet inte på vilket ben jag ska stå Och jag, när jag går härifrån så känner jag så Jag vet inte om jag tycker om mig själv och jag, vet inte, jag känner så att du kan jag i alla fall inte tycka om mig Lite så, mm. ni vet det känns när man går ifrån mm. någon Och man bara Fy fan, den här människan kan inte gilla mig överhuvudtaget För vem var jag ens? Mm. Det så. Mm. Eh, ja. men det kan vara ganska skönt att säga det då. Jag började göra det. Jag bara Gud, var jag var tråkig då och jag och, och, Gud, tråkigt att vara med mig och så bara nej, säger den. Och så går man ändå därifrån och så här. Mm -hmm. Ja, men det kan ändå vara alltså, även om så här, jag inte förväntar sig att så här, jo, fast du är jätterolig. Det är inte det utan jag kan precis som du säger, det kan bara kännas skönt att den människan vet om att jag vet om mm. att jag inte var rolig och att jag var fett konstig liksom. Mm. Mm. Ja det okay, men som mi-biten är högt upp? Mi-biten är väldigt högt upp. Och, på dåligare. Och den liksom, jag skulle säga att den påverkar de andra bitarna ja. väldigt mycket. Så blir det ju är kärnbiten. Det är kärnbiten. i mm. mitten. Mm. Är det, ja, mitten? Det, är mitten. Ja, det är verkligen... Eller joguben i tårtan, rosen. Mm. Ja. så att så länge den är skev så blir ju alla de andra bitarna lite så här halvdana. Mm. Jag håller på Alltså förutom jag kanske är en kärleksbit. det finns ju andra grejer där som man kanske... Eller vänskapsbiten. Men så här... Ja, mm. den, den stör för mig. Ja. Så kan jag säga. Den gör att ingenting passar riktigt med Nej, den. den gör att så här, allting... För det är det. Jag, alltså jag har varit så trött också på att jag känner så här... Varje gång jag kommer till min terapeut så är det så här... Ja, idag vill jag prata om det här Och då tar jag mm. upp någonting nytt Och nu har jag snart gått där ett år Och förstår ni att jag fortsätter ta upp problem Snart känner jag så här: Jag är inte hypokondriker i att jag har massa olika sjukdomar Utan jag, har, jag är hypokondriker i att så här, jag har så mycket problem mm. Att så här, en människa kan inte ha så mycket problem som jag har Förstår ni Det här är inte bra Och det här är inte heller bra Att det känns som så här: Det går inte Men det dyker hela tiden upp nya grejer Och lite Att jag så här. Det kan, inte vara, det kan inte vara så här dåligt mm. som jag känner att det är. Liksom. Men jag tror att det, det är väldigt mycket som inte stämmer på grund av den biten. Mm. Ja. Mm. Och när den kanske blir bättre så kanske alla successivt blir lite bättre. Det är lite så att alla andra bitar ska passa i den. Mm. Och just nu så, så är det typ... Gör de inte det. De gör inte det. Nej. Men jag tänker då att som så här, ändå som någon form av projekt i... I projektet, i projektet, jag vet inte. så Jag, jag sa bara någonting nu för mm. jag vet inte. Men, men jag tänker att då kan jag under den här perioden, för det är helt omöjligt att jag ska kunna lösa den här biten på två veckor, eller liksom ens på ett år. Jag är ingen aning, kanske tar det halv mitt liv, I don't know. Men att bara försöka vara i de miljöer och i de kretsar och i de sammanhang där mibiten biten känns ganska bra. Mm. För att boosta mig själv och boosta mitt självförtroende Och boosta den här att säga Frida du vet visst vem du är Och du, du, är, du är jättebra Och framförallt du behöver inte motgångar då Nej Flera jobbiga situationer Nej. Utan då kanske du ska glida på vågen Mm Tills det blir bättre Precis Att jag kanske ska försöka undvika De situationer som mm. jag känner så här där är jag, så, där är jag ett löv flattande löv Jag vet inte någonting liksom. mm. Och börja utvärdera ännu mer Mm de gångerna som du sitter med Ludvig i, Polen i USA- mm. då kan väl du vara så här- vad ska jag göra för att min biten ska bli bättre i höst? Mm. Ja, men verkligen. Mm. Det, det är ett jättestort projekt- att så här, bli bättre på konkreta saker. Inte så här- jag kanske ska göra lite mer så här. Jag kanske ska känna Tänker mig lite, lite mer glad. glad. Ja, men ja. precis. Utan då är det så här- för att jag ska känna mig mer glad- så vill jag äta glass varje måndag. Okej, då gör jag det. Mm. Alltså verkligen- Konkretisera ner på lägsta nivå Ja typ såhär, jag vill ha resor inplanerade För då måste jag bra, eller jag Precis. vill inte jobba då bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Konkreta grejer Ja, det låter bra tjejer mm. Jag känner att det blev en bra projektvecka Med mycket olika projekt Projekt, projekt, projekt, projekt, projekt Projektor Projekt mm. <laughs> Så Hanna, vad är det du ska göra den här veckan? Project Me tänker Project Pretty. Project pretty. Mm. Och eh, eh, tänka på hur jag ska ta mig an min höst och mitt liv det här året. För för mig är sommaren, om vi nu ska gå tillbaka till projekt, då jag bestämmer mig för vad som är bra och vad som är dåligt. Mm. Mm. du ska fararbetet. lägga mycket tid på att utvärdera mig själv och mitt liv. Det tycker jag vi alla ska göra för att så här, hösten precis som du sa det är precis som det är ett annat nyår. Det är en ny start. För mig är det verkligen ett år. Ja men mm. för mig med. För att allting börjar om eller liksom tar en ny vändning eller eller det kan göra det eller så fortsätter det på på samma sätt men mm. nu har man chansen att, att förändra om man vill. Mm. Mm. Mm. Men jag, det enda jag tycker verkligen att du borde i Project Pretty ja. är att vara Mer konkret. Så konkret som bara kan vara inte så här, För jag vet hur När vi är flummiga Hur, hur illa det kan gå ibland mm. att så här. Jag ska känna mig fin mm. kände dig fin nu Frida dig mm. Fin. Mm. Inte så här Jag ska känna mig fin genom att jag lockar mitt hår varje dag mm. okay. För då känner jag mig fin Okej okay, då gör jag det istället för bara, för Jag vet också att man kan stå och bara Jag ska bara kläda som jag känner mig fin i Sen känner vilka, jag mig inte nej. fin i någonting Alltså mm. köp grejer du känner dig fin i då mm. Mm. Men jag ska på tänka 50. på det uh, Utbildning uh, i höst Hanna <laughs> <Handling. laughs> ska börja mm. uh, gå ja uh, Bra, bra. Jag, jag tycker att jag har på något sätt Ändå en bra konkret grej att göra Och liksom Costa Rica grejen Är ju så konkret det kan bli mm. För att det är så här, jag kan bara göra saker Det är inte att jag ska tänka Att nej, jag ska, jag ska åka alltså, mm, mm, Nej jag mm, måste, ju mm. göra, ja, saker. Uh. måste ju göra saker måste göra saker Och um, för att känna att jag kommer fram Och för att inte känna att jag står och stampar Jag har liksom Jag kommer faktiskt ha flera små projekt Som jag känner så här att Under hela sommaren ska jag säga Okej okay, den här veckan är det här projektet Alltså det kommer projekt mamma mm. Jag ska bara vara jättesnälla mot mamma hela veckan mm. Eller Projekt piercing Jag bokar min piercing tid Mm, mm. Ska persa min, I, wow. I skorten. Oh. Jag vill ha en liten, en liten, en liten till örhängen bara. Mm. Och det, det, det jag vill ha sedan i januari och mm. jag har inte kommit till skott, förstår Nej. ni. De konkreta sakerna kommer göra att jag mentalt mår bra. Mm. Och jag ska också ha utvärdering. Mm. Och livsutvärdering. Livsutvärdering. Pus Pusslet ska utvärderas. Pusselmi nu vet att, för, det sa vi säkert kanske i podden, men förra året, sista veckan på sommarlovet innan jag skulle åka hem, så skrev jag en lista av så här, hösten 2014, var det, mm, det då? Ja, det det. hösten 2014, så skrev jag alltså säkert så här, 15 punkter på hur jag skulle göra med saker och ting, så här, träningen, mm. du ska inte ha ångest, så här, mm. du ska träna två gånger i veckan, så här, vännerna, mm. alltså jag skrev allting, jobbet liksom. Mm. Och det var så jävla skönt att punta upp det. Sen när jag tittar tillbaka på den här så kan jag ju skratta. För att, här, jag vet inte om jag gjorde... En, alltså, jag kanske gjorde tre saker. Mm. liksom. Men det var, kändes ändå så jävla skönt. Och sen kanske man inte ska överdriva 15 punkter. Man kanske ska ha tre. För det är bra. Men jag tror att vi alla gjorde det. Mm, det är superbra. Jag vet. Men, vi... men, men, men, men alltså så här, utvärdera. Mm. Det är viktigt. Gå tillbaka. Vecka, dag mm. efter dag, vecka efter vecka. Har jag gjort det här? Och om man märker så här, jag klarar inte av det här. Skär ner. Mm. Gör, gör det enklare liksom. För att... Jag känner att projektveckan blev nu helt plötsligt projekt sommaren. Mm. Att det kommer vara omöjligt att, att, att ja. utföra alla de här projekten under, även om det är två veckor. Eh, så att verkligen, att så här, jag kommer skriva in i kalendern när ett nytt projekt börjar och när ett annat projekt eh, avtar. Och där mm. har jag deadline liksom. Mm. Men, eh, men ha det löpande under sommaren. Mm. Det blir mycket roligare då. Mm. Det blir roligt att ta tag i sig själv. Mm. Ja, okay. för man ser resultaten ja. förhoppningsvis någon dag i livet. Kanske blir det en klänning. Kanske blir det ett nytt sovrum. Mm. Kanske blir det en fågelholk. Kanske, kanske blir det det, Kanske blir det Costa Rica. Mm. Ja. Visst, vi, jag tycker vi säger så för den här veckan. Mm. För jag är så jävla hungrig nu. Alltså. Mm. Jag är på att dö. Jag ja. Jag har blivit otålig. Eftersom att vi inte hörs lika ofta nu. Hunny, puss och kram, ta hand om er och... Eh, Tack för den här veckan Tack för att ni finns Ja så ni är fett bra Vi gör det här för er mm, tack för Vi älskar ni när ni skriver till oss Vi gör det inte bara, vi gör det för oss också Vi gör det väl Jag mest för men, oss Men det är jättekul att ni finns Och att ni gör det här med oss Verkligen eh, Ja, hur ni tar hand om er Och eh, lycka till Med era projekt ja. mm. Och pusselbitarna Mm. Och behöver ni pepp lyssna på podden igen hör av er ni vet vi ja, försöker ja, ja. ni vet hur det här ni, vet, ni, vet, ni, ni vet. vet vad ni gör ja. säger så hör, bra vecka